Harizkun Jok Festivala, Harizkunen, behatzigaren aldikotz azken edizioa ikilan itzultzen da hostira luntan. Anturakuntza taletik, Albaro Zaule, gurek ilan, egunon, Albaro? Iepa, egunon. Harizkun Jok Festivala noiz sohtu zen, nolaz, e zer da? Bai, bueno, harizkun rok, e, doako musika jaialde txiki bada, hemen harizkunen antolatzen dena. Eta bueno 2018ean sortu zen hor egin duen lenbizkodizioa mm -hmm. eta gerozti jarraian urtero egin dugu eta urten azkena izango da. Hori iragarri zituen eh, martxoatzakiana nor da antolatzaile? Bai, bi bi lagun gara bertsegi gabe. Eta bai, hortaz, ja, bueno, e, ez da bai da prozesu luze txobatak edo ja, bueno, kusten ginoen txagolas egi daik, guk ere ja pixkanekatu aginen, egerteko ja urte, urte kuadria bat Egin ginuelako eta, eta bueno, ja sentitzen ginuen barnetik nolabait zikloa etxibarra zela ez. Eta baxen, martsoa ziren komunikatu baten bidez eranginuen ja horten godizioa eh, azken izango zela. Doi bato batziko, Arizkun Joken, somat eh, jende juntatzen da, Arizkun ezta egia, hundia hundiare? Bai, Arizkun bosteun zireun biztalde inguru bat ditu. Eta, bueno, e, e, bein dronbatikin kalkuletugu ginoen pixka ingurua eta iakin e, e, ginoen zaila da beti, eh? baina mm -hmm. mile, mile berregun, mile bostegun partxonain tortzen zirela, harizkun rokera. Hordua, kalkuletzeko goti egora dugu gara gudua pasa partxonain guru tortzen dira. urtero. Mm -hmm. Harizkun hok, urteetan zehera ikizdua? Bai, bai, uste dugu bai ez. Asieran hasira, bueno, beti hasira zailak dira edo gorrak, baina bueno, mantxo batzu ginuen nola bueno, aritzkonraki zena ere bisketeratzen zela eta, eta urte urtez urte eratu zela, hoyi zenoi, eh jendegeio zen eta bueno, musikan mundu hortan ere jeekin izan ginonola bisketere eratu zela eta horrek lagundu daku agunitz bai gauzak egiteko, prestatzeko eta, eta bai bai urtez urte elganda e, hautitzen gauza bai Mm -hmm. Filosofia zoin da? Bueno, guretako etako beti ulertzen dugu kultura musika e, doako zerbait doako izan bar dela alde neurrian haundia e, zabala eta eta hortaz gure jaialdian ere ez gu sarrera e, Zaila da, e, hortzetan ez tabairatu dugu horren inguroan errexago izango zela sarrera bat ezartzea, herria pixkatestea, eta bon, sarrera bat kobratzea ez. Mm -hmm. Baina uste dugu hau zela, ze gu beti zauntu dugu hemen herrian aspaldi-aspaldi egiten ziren kontzertu egiten duainik izatea, Mariskun rock e, sortu ginuenean ez ginuen dudatu ere eta segituinen zerbait doakoa eskintzen eta eta hola segitu hor dugu orden beti hartzen dugu beti erran dugu gure filosofia artiguatean dela ez kultura zerbaita handia bezala ulertzen dugule, le eta nahiago du nahiago dugu segitzea hola ez doakoak zerbait eskintzen doakoa eh mm handizakeu -hmm. e, autogestioa dela hartzen nausei bat Mariskun e, Rokx festean mantatzeko ba, Bai, bai, dudi gabe dui gabe, bai. Ze azkenean ez dugu eh, ingongo laguntza handi bat, dena guk egiten dugu eta bueno, diruei lortzen du urtean zehar ateratzen dugu merchandisingekin. Bero mm -hmm. igarteko horrekin ere aurlitz mugitzen darela herriko ferietan edo saltzen internetez baita Gero egia da, eh baditugure babesle hau un, hit, enpresak taola eskintzen duten zerbait dirua edo zerbait eskintzenak dute eta horrekin matean eta gero baita ere agerizkongo gaztea ematenak bai diru piskat eta bai horrekin tabertze guztikoen eh ateratzen dugule dizi horrera bai ben godo gestion bida ez beti, beti izan handog bai. Mm -hmm. Eta urteen barneana denuncie, beste ikite nu siez, taite anzirkki, vídeo proyección Bai, hori da, hori da. E, izan ditugu urteak antolatu izanduguneen hemen aritzkunean, bai antzerkiak, proiektzioren bat, eh artizabazoka baita ere eta bueno, beti ideia nagusia ditua baino ere bai erranbar da, bai diru lortzea, baino gehi bat bizket herriari bueno, onako bizitzamatea, ez? E. Yeah. Ezki nagun horizkun igual herri bisquela saia da do, eta bueno, os igual negoen ezartzea antzerkia frontonia, bueno, joan kastetzen zizbankan ikarizko, gara, autokorritako egitea torzen zen, udaldera ere artik bazokak ere antolatu izan ditugu, eta gona bisket herriari -herri alako bizitza matea. Orduan, bai, eh, jaialdia parte jaialdiaz gain, ere, nizan ditugolako lako gauzak antolatu herria bai. Arizko no jok festibalean, holtza, nori idako zue irekitzen euskalegiko musikariak, nazio mundu mailako musikariak? Bai, e, beti saiatzen gara bertako taldiai eskintzen, eta bai zugu faiatu inoiz, beti xoko bat urt guztia bertako taldiai ez. Baina bueno, izan du gaukera ere euskalegi mailean talde zaunei ere tartetxoat izatea, Euskal Herritik kanpoera aukera izan dugu e, taldeak hartzeko eta bueno, pixkat horrela, ez zaiko gustatzen talde handiak edo izenekin duten talde e, bakarrik editztea, baina hortaz mm. ere emandugu aukera talde txikiai edo sortu diren talde berri hoiei edo bertako taldehoi ere, nola ez, e, lekua ustearatzen atokia guretak direlako importantenak talde talde berri bai. Behatziga genedizioa, biha irekitzen dena, azkena, haundizki uspatuko dena? Bai, bai, bai, uste dugu baiet, e, azkene izen ta beti badu, bueno, plusoiez, yes, erzen den bezala ez dakit, uretako berezia izan bar da, uste dut, azkenean bihar juntetuko da dena, mozioa, gogoak eta den dena hor eta bueno, e, goguakkin, eta uste dugu ere, jentiatako espeziale izan godena no, bai, denendako. Justuki biatzi gehen edizio haun nola pastuko da, Albaro? Bai, bada, bueno, bila arruxen errandu zubezagoa izango da atxaldeko zazpi eta antonio jokiagi aitiko da bat bezala eta ongo da ordu bat, guti gora bera e, Horieta gero, e, menari zuten erdinbar da, dantza bat erdinbarna, ez pata dantza, herriko gazte batzukaitzen direnak hor dantzan, Horita gero, san Juansoak izango gire, erdintik barna Eta suak eta gero izango da, eh, bueno, kuadria bat ere bildu dan zerkiki bat egiteko. Duela urte batzuk ez zela egin, baina urten elkartu dira gogoekin eta antzerki poili batingo dute. Eta antzerkita gero jariko dira berriz gaueko kontzertuak. Eta gaueko kontzertu hoietan, ba bueno, amekak, amekak herri alderaango gilea ir taldea Gero eta gero, e, ordu bat ata kuartu aldera hasiko da olaien arte, bertako, bueno, bertako beslari bat, baina bere e, bandakin, bere taldearekin eta e, olaia akitute, e, segituko dute, e, bineskatiko, tiei bezalaia, amaiera borobile ematenko. Duakoa da, ez da goiango mugarik, orduan nahi duena haukera izango du, tortzeko, eta, eta bertan herriko plaza da, baza nahi kondio da, eta hor, lehkua bada e, aparkatzeko ere bueno, herrien sarreran ere lekua izaten da eakan paleko gunea eskintzen dugu e, eta bokatak ere izango dira bitsozna ere dateko eta, eta ola, bai Ariskunena hostira lontana, ezaspintaigoiti Andoni o Iuki, Ibilbidi olaia incerté, Bineskatiku DJa, Álvaro Saulé, azkeniz bat? DJ, animatza, eh, bi eta hixen asken izango da eta gau berexi bat pasteko. Ez ta duda iken gustatzeko paradai zeina dela Álvaro Saulé Ariskun Jok Festivaletik antolatutako taletik Gurekilana, esker mira. Bai, esker mira